Спис, був встиг застромитись Під самісіньке серце Кокубенкові попереду, Аніж як відігнали вони округ його ворогів. Тихо схилився він козакам до рук, та й поринула цівкою молода крів, як от дороге вино, що несли його з лобоху у сулеї, необабічні слуговники, та й підскользнувшись же на порозі, розбили коштовну сулею. Розлилося по землі вино, ухопив себе за голову, прибігши господар, що приховував теє вино про найкращий випадок на віку своєму, щоб, як приведе біг на старості літях побачити, з товаришем ще з-за паробоцтва, то, щоб за чаркою доброго вина спогадати з їм про при цю іншу добу святобувальщину, коли онакше, краще веселіше жилось на світі. Повів Кокубенко округи себе очима, проказавши, «Дяка Господеві, що довелось мені вмерти, миле браття, на ваші очі». Хай же про нас живуть краще, аніж ми, і красується до віку вічнього є покохана Христом наша мати Україна. Та й вилинула з тіла молода душа, піхопили її янголи попід руки, та й понесли до неба. Добро йому превелике таменька буде. «Сідай, козачі, мій любий, праворуч мене!» Загомонив до Його, Сус Христос, ти не зрадив єси товариства, а ганебного діла не вчидив єси, не попустив єси в пригоді чоловіка у патолу і щиро пильнував моєї церкви. Усім завдала превелику жалю смерть Кокубенкова. Вже дуже порідшало у козацьких лавах. Багацько не щирих лицарів. Але ще стояли твердо козаки, що держались постаті. А що, панове, перегукнувся Тарас з останніми курінями. Чи є ще пороху у ладівницях? Чи не визубились шаблі? Чи не здемоглась козацька сила, чи держаться постаті козаки? Ще вистаче батьку пороху. Гожі ще шаблюки, ще не охляли козаки, ще й постат за нами. Та й гукнулись знов козаки, наче й шкоди їм, аніже. Курінних отаманів вже три тільки зісталось. Усюдою вже червоніли криваві річки. Високі бурти нагачено з козацького та трупу. Поглянув Тарас блакіттям, аж попід облоками вже стоють крюки з орлами, пильнуючи хижо. Ну, будеш комусь ласий попас, а вже он, підняла на спис метелицю, вже голова дропи Писаренка, давши крутька, залупала очима, вже підкосило його хрима гуску, гепнув додолу сердека, перетятий четверо «А гей, хлопці!» – гукнув Тарас, та й ахнув хустиною. Узяв собі на догад Остап тає гасло і, вихопивши з залоги, чим дуж грюкнув на комонників. «Не здержали ляхи вашого стусу!» Попудив він ляхів та й натис простісінько на те місце, де позабивано було в землю палі та списи поламані, пішли коні з потоптом, а ну, нум летіти керебер через коні, а тим часом корсунці, стоячи останніми завазами, зустрівши, що вже дістане куля, чхнули з рушниць під ніс ляхам. Усі збились докупи, ляхи й спантеличились, а козаки. Почулись на силах. Наша гора над ляхами, наша перевага. Розітнулись усіма сторонами запорозькі голоси, засурмили у сурми та й виставили коргов на ознаку переваги. Усюдою бігли й ховались ляхи куди лучя. Трівайте лишень, трівайте, не у всім, що гора. Проказав Тарас, дивлячись на міську браму, та й щиру правду мала собі його річ. Розчинилась брама і вихопив свідти полку у Сарії. Краса на всі комонницькі полки. Під усіма верхівнями були все як один бурі огірі. гірі. Посамперед линув завзятий та вродливий лицар від усіх. А чорне волосся так і має, так і має йому з-під шапки. Надто майталає, нав'язане на руці коштовне завиття, шовком шите. Гаптоване рученьками найвродливіше і панни так із кам'янів Тарас, що то був...